Ніколи ще в неї не було такого великого бажання вижити. Відчуття того, що життя прекрасне, додавало їй снаги, а сон напливаючи на сон, теж був особливим сном вільної людини, яка знає, що завтра над нею не стоятиме наглядач з гумовою палицею чи нагайкою. Затьохкали солов'ї, і дивним здавалося, що тут, у чужій їй землі, і ліс, і солов'ї, і небо були такими самими, як на Україні. Тільки зараз усе це відчувалося гостріше. А люди різних національностей так навчились розуміти одне одного, що ж почувалися як брати. Усі вірили, що по війні мир на землі буде прекрасним. Марійка вже задрімала і приснилася їй, Вода з чистої, прозорої криниці. Сонце заглядало до кринички, просвічуючи її наскрізь. Вона не розуміла, що сама навіяла собі той сон з повідоми про домівку. Та коли над лісом закуркотіли літаки, які летіли зовсім низько, і на їх крилах вона побачила червоні зірки, Марійка, Замість злякатися їх, скочила на ноги і радісно закричала «Наші! Наші! Дивіться, це летять наші!» У синьому небі стрункими рядами йшли важкі штурмовики, і шум їх моторі здавався в'язням, визвольною музикою. Багато із них плакали. Десь у глибині сердець, Ще жило побоювання, що повернеться гітлерівська армія і пожене їх далі собою, що їх просто забули, а як тільки дізнаються про втечу їхніх пастухів, за ними надішлють нових мучителів. І тоді все почнеться спочатку. Марійка знову впала ниць, слухала гул землі. Коли йтимуть наші, вона перша почує, як вони наближаються. Так і задрімала. І раптом їй здалося, щоб пролунало те страшне і ненависне Ауштейн. «Ні, ні, я більше не встану», думала вона, не піднімаючи голови. Десь далеко літаки скидали бомби Греміла далекобійна артилерія, Свесіле осколки здригалась від вибухів земля. Почувся топіт ніг. «Мабуть, нас оточують вороги?» Подумала у напівсні, Не підіймаючи голови. «Хай краще мене уб'ють тут на місці! Я ні за що не повернусь до табору!» Перемігши сон, Марійка повернула голову і побачила, що то вигукує над нею Ауштейн, чешка Анничка з Карпат, яка не раз підгодовувала її в таборі шматочком хліба чи сухаря. «Хіба ж можна так жартувати?» – сказала Марія, скуплюючись на ноги і радіючи, що це тільки жарти. «Ой, пані Анничко, то хіба ж так можна?» Я вже вирішила, що хай краще мене прикулить бурнетом до землі. І я залишуся так назавжди тут у лісі, ніж знову повертатись до табору». Анночка дивилась на неї добрими материнськими очима і підганяла. «Вставай, вставай, Марійко, ти ж казала, що твій брат у радянській армії. Готуйся зустрічати його. А може саме він і приїде сюди до тебе на танку?» «Він не танкіст, а піхотинець!» Сказала Марійка, скоплюючись на ноги. «Може ще приїхати на коні! Він так гарно умів скакати на вороному!» Вона уже і справді подумала. «Може ж статись таке диво, що саме він прийде їй на виручку, дізнавшись її листа, у якій вона чужиниці?» Тільки тепер вона побачила що лишилась тільки з Анночкою і Дашою. Решта ж, хто був з ними, уже побігли з радісними вигуками. На них нахлинула друга група колишніх невільників, підхопила і понесла в напрямку дороги. Марійка, тримаючись за руку Анночки, побігла здоганяти своїх. Їх стиснув натовп і поніс із собою владною силою, яка не давала змоги навіть оглянутися по боках. Куди ж вони біжать? Усі бігли назустріч радянським танкам. Широкою асфальтованою дорогою рухались важкі і легкі батареї. гриміли танки, на яких, піднявши люки, сиділи радянські танкісти. О, сьогодні Марійка не забуде до самої смерті. Як передати ту невимовну радість, що світилася в очах людей? Як невпізнанно змінилися обличчя дівчат, яким небаченим блиском сяяли їх очі? В них було і захоплення, і радість, і бризки сміху. Здавалося, що вони в цю хвилину вібрали в себе все проміння сонця, щоб віддати його воїнам, які визволили їх. Вони бігли їм на зустріч і кричали, самі не пам'ятаючи що. Це були слова чи просто вигуки, які здавалися в один радісний крик вдячності, захоплення і щастя. Танки зупинились, з них почали виходити радянські воїни з такими рідними обітреними обличчями. Вони стомлені далеким переходом і боями, знімали шоломи і привіт на як найближчі рідні, посміхались на зустріч вируючому натовпові. Ось одиниць з них зліз машини, взяв із рук жінки хлопчика, посадив його на танк, і хлопчик довірливо простягнув йому руки. Хлопчина так і стояв на танку, розгублено осміхаючись, і поглядаючи то на танкіста, то на свою маму, то на збучений натовп, який не переставав вигукувати слова вдячності, кидати до них танкістів, Перші лісові квіти сон. Не знати, скільки часу тривала ця найщасливіша у житті Марії зустріч? Всі обіймалися, цілувались, мовби зустріли своїх найдорожчих рідних. Нарешті один з танкісів, перекривши гомін юрби, голосно мовив. Дорогі наші дівчатка і матері, ми дуже раді, що бачимо вас живими. Жаль, що ми поспішаємо. Просимо дати нам дорогу. Натоп трохи відійшов, і коли танки рушили, танки сказав, «Ніякої стрілянини більше не буде, але радимо вам з лісу більше не виходити».